який до війни служив чесно і віддано, дивізію якої командував у Київському військовому окрузі, зробив найкращою в Червоній армії, в перші місяці війни на Україні тоді під Москвою відзначився так, що був призначений командувати армією і заступником командуючого фронту. Зраду Власова можна б якось пояснити нашими жахливими провалами на фронті, його зневірою в можливість розбити фашистів. Це зрадник і ворог зі зламаною душею, а дремлюга, який здає укріплення фашистам першого дня війни, підносить їм на блюдечку? Хто це? Як його назвати? І чому ж його не викрито і не знищено тоді, коли викривали і знищували ворогів народу? Я нічого не розумів. «Коли б не живий дремлюга сидів десь піді мною у підвалі, і не оці фотографії і документи, я ніколи б не повірив, що таке справді може бути». Падіння цього чоловіка не мало меж. А він згоден був на все, аби тільки мстити більшовикам. Фашисти зробили його обер-лейтенантом після нашого полковника. Він з радістю прийняв цю подачку. Його послали карателем у Прибалтику. а Він палив, вішав, стріляв ще з більшою жорстокістю, ніж це робили німці, і незабаром став уже майором. І забрав до себе дружину і її сестер. Ось звідки їхня польська і латийська, чи литовська мова. Чужої крові і чужих мук він не помічав, не знав і не хотів знати. Для цього Катюги взагалі не існувало на світі нічого, крім фашистського командування, перед яким він лакействував і звивався, мов гідний хробак, мов зажерлива гусінь та ще його коханої дружини і її родичів, про блага для яких Дремлюга з купецькою бухгалтерською дріб'язковістю невтомно дбав протягом усіх цих страшних років, домагався, а випрошував, канючив. Я не міг збагнути, навіщо дремлюга зберігав усі документи. Перед ким мав намір звітувати? Хіба що перед самим Господом Богом в День Страшного Суду? Крім фотографій, листів, посвідчень, копій, наказів про пересування дремлюги по службі – служба, катівське промисло, не служба, про нагороди і заохочення, тут були його заяви, просьби, домагання про матеріальне забезпечення дружини і її сестер – Німецькі продовольчі картки, всілякі посвідчення, навіть поїздні квитки. Не було тільки жодного документа, жодного листа до дружини про те, як він опинився у Власовській армії, хто повернув йому звання полковника і хто зробив особистим ад'ютантом генерала Власова. Може, сам генерал? Та судячи з деяких паперів, дремлюгу Підклали Власову, як Зозуля підкладає своє яйце в гніздо дурні птасті, самі фашисти. А влаштувавшись на новій службі, передбачливий полковник мерщій перевіз свою дружину, дружну родиненьку з Прибалтики, де вже чутно було гриміння радянської артилерії в саму глибину Дойчланду до Франкфурта на Майні, негайно став бомбардувати всіляких гауляйтерів, домаганнями поліпшити житловий стан своєї дружини і її сестер, надати їй усіх пільги і привілеїв належних дружині німецького офіцера, пам'ятаючи про те, що її чоловік, майор Вермахту, має такі і такі відзнаки, а відповідні права і так далі, і так далі, і так далі. Отож, у Власова полковника для німців і далі Дремлюга був майором, посланим у штаб самозваної армії і для солідності обтиканий барвистим полковницьким пір'ям. Мабуть, вірний фашистський слуга ретельно доносив своїм хазяям про все, що він чув і бачив у Власова. Та ясна річ, копій цих доносів Дремлюга не зберіг. Зате в листах до коханої Віроньки він захоплено вимальовував світлу будущину найперше для них самих і в своїх захватах дописався навіть до того, що в листі, датованому кінцем лютого 45-го року, тобто за два місяці до кінця війни, тоді, коли фашисти вже були розтрощені повсюди і не лишалося в них ніякісіньких надій, і ось саме в цей час бородати прихвостень вибелькочував «дорога Віронька». Вчора мав бесіду з Андрієм Андрійовичем, і він сказав мені, що більшовизм буде розгромлений. Андрій Андрійович – це генерал Власов. Навряд чи був він уже таким ідіотом, щоб у лютому 45-го не розуміти безнадійності свого становища.